Гевіль, вокзал на вулиці Віча, розділ тридцять другий. Лін була сама. Вона сиділа в темряві на горищі обпершись об стіну і розсунувши ноги, наче лялька. Вона дивилась, як рухається пил у теплому повітрі. На світ ще не благословлялася. Було десь між другою і четвертою ранку. Ніч тягнулася нескінченно і безжалісно. Лін чула, відчувала вібрації в повітрі, тремтливі крики і завивання порушеного сну, від якого здригалося все місто навколо. У неї самої було важко в голові від передчуття чогось лихого, невидимої загрози. Лін відхилилася назад і стомлено почухала голову з карабея. Їй було страшно. Їй вистачало кмітливості, щоб зрозуміти, що щось було не так. Вона прибула до пана Пістрявого кілька годин тому, напередодні ввечері. Як завжди, отримала вказівку йти на горище, але... Коли вона зайшла у довгу, суху кімнату, там нікого, крім неї, не було. Скульптура був в дальньому куті кімнати. По-дурному роззернувшись, наче пістравий міг сховатися від очей в порожньому просторі, вона підійшла до своєї роботи, щоб її оглянути. З неясною тривогою подумала, що пістравий невдовзі може до неї приєднатися. Вона погладила постать зі слини хепрі. Половину було зроблено. Численні ноги Пістрявого вона передала з вивистими формами і гіперреальними кольорами. Скульптура закінчувалася десь у метрі над землею, нерівними рідкими хвилями. Можна було подумати, що це була свічка у вигляді Пістрявого, в натуральну величину, що наполовину згоріла. Лін чекала. Минула година. Вона спробувала підняти люк у підлозі і відкрити двері до проходу але і те, і інше замкнули. Вона потупала по люку і постукала у двері. Голосно, довго, але ніхто не озвався. «Це якась помилка», – сказала вона собі. «Пістрявий зайнятий. Він скоро прийде. Просто затримався». Однак таке звучало непереконливо. Пістрявий був профі, професійний бізнесмен, злочинець, філософ і артист. Затримка не була випадковістю. Це робилося навмисно. Лін не знала, чому, але пістравий хотів, щоб вона так сиділа і нервувалася на самоті. Лін сиділа годинами, поки її тривога не перетворилася на страх. А той на нудьгу. А та на терплячість. І вона малювала щось пальцем на запелюженій підлозі. І відкривала сумку, знову і знову перелічуючи барво ягоди. Настала ніч, а вона все ще чекала. Її терпіння знову перетворилося на страх. «Навіщо він це робить?» – подумала вона. «Чого він хоче?» Це було не схоже на звичайну грайливість пістрявого, його підколки, його небезпечну балакливість. Це було значно страшніше. І нарешті, через багато годин після прибуття, вона почула звук. Пістрявий був у кімнаті в супроводі свого прислужника какта і кількох кремезних пороблених гладіаторів. Лін не знала, як вони увійшли. Ще кілька секунд тому вона була на самоті. Вона стояла і чекала, стискаючи руки. – Пані Лін, дякую, що прийшли, – сказав Пістрявий зі свого нагромадження ротів. Вона чекала. – Пані Лін, – продовжив він. Позавчора я мав прицікаву розмову з таким собі щасливчиком Газідом. Підозрою, ви вже давненько не бачили пана Газіда. Він працював на мене інкогніто. Що ж, як ви переконаний уже знаєте, по всьому місту зараз цілковита нестача сон трути. Почастіше ликрадіжки зі зломом, розбійні напади, люди у відчай. ціни божевільні. У місто просто не надходить нова сонтрута. А все це означає, що пан Газіт, який зараз сидить на сонтруті, у невтішному стані. Він більше не може дозволити собі товар, навіть маючи службову знижку. Так от, позавчора я почув, як він лається. У нього була ломка, і він проклинав усіх, кого бачив. Але це було трохи інше. Знаєте, що він кричав у своїх муках? «Дивовижно! Це було щось наче... Не треба було ту труту давати Айзеку!» Карт поруч із паном Пістравим розімкнув величезні руки і потер загрубілі пальці. Він потягнувся до своїх голих грудей і зі страхітливою неспішністю вколов палець одним із власних шипів, перевіряючи його струту. Обличчя й не вирухнулося. «Чи ж це не цікаво, пані Лін?» Продовжив пістравий з нудотною безтурботністю. Він почав пересуватися до неї, як краб на своїх незліченних ногах. «Що це? Що це таке?» – думала Лін, поки він наближався. Їй ніде було сховатися. «Отже, пані Лін, у мене вкрали деякі дуже цінні предмети. Якщо хочете, їх можна назвати маленькими фабриками». Тому й закінчилася сон трута. І знаєте що? Мушу визнати, що я зайшов у глухий кут, Думаючи, хто ж міг це зробити. Справді, не було жодних зачіпок. Він спинився на мить, І його численні роти скривилися в посмішці. Аж поки я не почув газіда, Тоді все стало на свої місця. Він виплював кожне слово. На якийсь безгучний сигнал візер Какт посунув до лін, яка скривилась і спробувала вирватися, але було запізно. Він потягнувся до неї величезними м'ясистими кулаками і ухопив за руки, щоб не смикалась. Ніжки лін здригнулися, і вона видала різкий хімічний крик болю. Какторіди зазвичай ретельно обрізали шипи на долонях, щоб легше було користуватися руками. Але цей – ні. Кущики колючих органічних голок безжалісно впилися їй в руки. Знерухомлену її без зусиль кинули перед пістравем. Він люто подивився на скульпторку. Коли він знову заговорив, у голосі безпомильно вчувалась загроза. «Ваш збочений коханець!» «Хотів мене розвести, пані Лін. Купує величезні партії моєї сонтрути. Заводить, за словами газіда, власних нетель. А тоді краде моїх!» Останні слова він проривів, аж трусячись. Лін ледве могла думати через біль в руках, але відчайдушно намагалась знаками показати на рівні пояса. «Ні-ні-ні, це не так, це не так!» Пістрявий боляче ляснув її по руках. «Навіть, блядь, не намагайся, жукоголова сучко! Шльондра ти така, хвойда схрещена! Твій гівносос намагався мене витіснити з мого ж сраного ринку! Що ж, це дуже, дуже небезпечна гра!» Він трохи відійшов, спостерігаючи, як вона поручається. «Змусимо Гримнебуліна відповісти за свою крадіжку!» «Думаєш, він прийде, якщо ми запропонуємо йому тебе?» Рукава сорочки Лін стали цупкі від крові. Вона знову намагалася заговорити жестами. «У вас буде нагода пояснити свою позицію, пані Лін», – сказав пістравий знову спокійним голосом. «Можливо, ви співучасниця злочину. Можливо, уявлення не маєте, про що я говорю. Мушу сказати, вам дуже не пощастило. Я цього так не залишу. Він дивився, як вона у відчаї намагається сказати йому пояснити, вирватись. Руки їй відмовляли через какта німіло тіло. Перш ніж хепрій знепритомніла від болю, вона почула шепіт пана пістрявого. Я не пробачаю! Біля наукового факультету Новокорбузонського університету на плацу юрмилися студенти. Багато з них були вдягнені в чорні мантії, як говорилося в правилах. Кілька бунтівних душ кинули їх на руку на виході з будівлі. Серед цього напливу нерухомо стояли два чоловіки. Вони обперлися об дерево і ігнорували живицю, що липла до одягу. Повітря було тепле і вологе, а один з чоловіків – Недоладно вбрався у довге пальто і темного капелюха. Вони довго стояли без жодного поруху. Закінчилося одне заняття, тоді ще одне. Чоловіки спостерігали, як приходять і йдуть дві партії студентів. Час від часу то один, то інший тер очі, масажував обличчя. А тоді вони поверталися до свого нібито безпричинного спостереження за головним входом. Нарешті, коли пообідні тіні почали витягуватись, чоловіки зрушили з місця. З'явилася їхня мішень. Монтег'ю Вермішанк вийшов із будівлі і боязко втягнув носом повітря. Наче знав, що треба ним насолодитися. Він почав знімати куртку. Відтак передумав і знову натягнув її. Науковець попрямував до Ладміду. Чоловіки вийшли з тіні дерева і пішли за жертви. День був насичений. Вермішанк пішов на північ, шукаючи кеп. Він опинився на дорозі Тенч, найбільш богемній магістралі Ладміду, де прогресивні науковці збирали натовпи шанувальників у кав'ярнях і книгарнях. Старі будівлі в Ладміді добре збереглися. Їхні фасади відчистили і наново пофарбували. Вермішанк на них не зважав. Він уже роками ходив цією дорогою. Монтегю не помічав ані вулицю навколо себе, ні своїх переслідувачів. З натовпу з'явився чотириколісний кеп, котрий тягнула якась двонога поскубана тварина з північної тундри. Вона пересувалася на загнутих назад ногах, як у пташки. Вермішанк підняв руку. Візник спробував скерувати до нього свій транспорт. Переслідувачі Вермішанка прискорились. «Монті!» Вигукнув кремезніший чоловік, вдаривши його по плечу. Вермішанк сполохано повернувся. «Айзеку!» – запнувся він. Очі бігали, вишукували кеп, який усе ще під'їжджав. «Як справи, друже?» – завелав Айзек йому ліве вухо. А в правому Вермішанк почув сечання іншого голосу. «Те, що зараз тисне тобі в живіт – ніж. Якщо ти хоч дихнеш не так, як я скажу». Я випущу тобі кишки, як сраній рибині. Такий радий, що ми зустрілися, весело проривів Айзек і махнув до кеба. Візник щось пробурмотів і під'їхав. Тільки спробуй втекти, я тебе нафіг заріжу, а якщо вирвешся з рук, отримаєш кулю в мізки. З огидою продовжив голос. Заходь у гості, вип'ємо, сказав Айзек. Будь ласка, до бурсукової драговини, пане візнику. Веслярський шлях, знаєте такий? Симпатична вас тверюка, до речі. Айзек не переривав гучний потік ні поки залазив у закритий екіпаж. Вермішанк, тремтячи і затинаючись, сів наступний, відчуваючи лезо ножа, котре його підганяло. Леміель голуб сів останнім, дивлячись прямо перед собою, та, не забираючи ножа, від боку вермішанка, візник від'їхав від узбіччя. Трьох чоловіків у кебі огортали скрипи, брязкіт і невдоволене бекання тварини. Айзек повернувся до вермішанка, але тепер на обличчі не лишилося ані сліду перебільшених радощів. «Тобі багато що доведеться розповісти, пиздюк ти сраний!» – загрозливо прошепів він. Його в'язень з кожною секундою набирався сміливості. «Айзеку!» – пробормотів він. «Ха! Чим можу допомогти?» Він здригнувся, коли Леміаль штрикнув ножем. Стули свою добану хліборізку!» «Стулити хліборізку і водночас багато що розповісти Айзеку!» – задумливо запитав Вермішанк, а тоді скрикнув від несподіванки, коли Айзек зненацька вмазав йому. Вермішанк, несміло потираючи обличчя, що пекло від болю, шоковано дивився на колегу. «Я тобі скажу, коли розповідати!» – мовив Айзек. Решту поїздки вони мовчали, їдучи нерівним шляхом по станцію лудовий переліг, по мосту Даничі над млявою іржею. Айзек заплатив візникові, а Лемюль тим часом погнав Вермішанка до складу. Усередині стояв стіл. На якому проводили досліди. За процесом роздратовано спостерігав Девід. Його червоняста безрукавка здавалася недоречно веселою, а позир не зовсім привітним. Ягарек сховався в кутку. Ноги він обгорнув ганчірками, голову прикрив каптору. Дерев'яні крила викинув він уже не намагався прикинутися повноцінним, натомість вдавав із себе людину. Дерхан, що сиділа в кріслі під вікном біля дальньої стіни, підвела очі. Вона безгучно ридала, стискаючи жмут газет. Навколо неї були розсипані перші шпальти. «Літні жахи розповсюджуються», – писалося на одній, а на іншій – «Що трапилось зі сном?» Дерхан на них не зважала, натомість, вирізаючи маленькі статті з п'ятої, сьомої, чи одинадцятої сторінки, кожної з газет. Заголовок однієї з них Айзек міг розібрати зі свого місця. Редактор-злочинець став жертвою окошукача. Конструкт-прибиральник шипів, гудів і бляскав по кімнаті, розчищаючи сміття, замітаючи пил, збираючи старі документи й огризки фруктів, розкидані підлогою. Борсуча хащерозубка апатично бродила уздовждальної стіни. Леміль штовхнув вермішанка на стілець, що стояв між двома іншими біля дверей, і сів за метр від нього. Він демонстративно витягнув пістолет і спрямував його в голову вермішанка. Айзек замкнув двері. Що ж, вермішанку? діловим тоном сказав він. Леміель чудово стріляє, якщо раптом тобі спадуть на думку якісь дурниці. Власне, він трохи поганий хлопчина, трохи небезпечний а в мене настрій не той, щоб тебе захищати. Тож раджу розповісти все, що ми хочемо знати». «А що ж ви хочете знати Айзеку?» рівним голосом запитав Вермішанк. Айзек був розлючений і водночас вражений. У колеги круто вийшло взяти себе в руки і триматися з апломбом. «Це доведеться виправити», – подумав він. Айзек встав і посунув до Вермішанка. Той безтурботно на нього поглянув і запізно виречив очі, коли зрозумів, що Айзек знов його вдарить. Айзек двічі садунув вермішанка по обличчю, незважаючи на зойки, болю і шоку колишнього шефа. Він схопив вермішанка за горлянку і присів перед ним, у притул наближаючись до нажаханого бранця. У того текла з носа кров, і він Безрезультатно намагався видрапатись із масивних Айзекових рук. Очі заклякли від жаху. «Думаю, ти мене не зрозумів, колего», – з огидою прошепотів Айзек. «Я маю серйозні підстави вважати, що це через тебе, мій друг, зараз лежить на горі, саре під себе і стікає слиною. Я не в настрої панькатися з тобою, бавитися в ігри, грати за правилами. Мені пофіг». Виживеш ти чи ні, Вермішанку? Ясно. Втямив. Тож ось, як це найкраще зробити. Я скажу тобі, що відомо нам. Не марнуй мій час, питаючи звідки. А ти доповниш це тим, що ми не знаємо. Якщо не відповіси або вирішимо, що ти брешеш, Леміель зробить тобі боляче. Або це зроблю я. «Ти не можеш катувати мене, тварюко». Прошепів Вермішанк здушеним хрипом. Пішов ти на видихнув Айзик. Це ти, поробник. А тепер відповідай на запитання: чи помреш? Або і те, і інше, холодно додав Лемюель. Розумієш, Монті, ти помиляєшся, продовжив Айзик. Ми можемо тебе катувати. Саме це ми і можемо зробити. Тож найкраще тобі з нами співпрацювати. Відповідай швидко і переконай мене, що не брешеш. Ось що ми знаємо. До речі, виправ мене, якщо я помиляюсь. З насмішкою звернувся він до Вермішанка. Айзек зробив паузу, подумки повторюючи факти. Тоді він почав перелічувати їх, загинаючи пальці. Ти займаєшся біологічно небезпечними штуками для уряду. Тобто програмою «Глитайнетль». Він подивився на Вермішанка, очікуючи якоїсь реакції. Подиву, що таємний проект було викрито. Той не поверхнувся. «Глитайнетлі втекли. Ті глитайнетлі, котрих ти продав якомусь сраному злочинцю. Вони певним чином стосуються сонтрути і цих нічних жахіт, що всім сняться». Радґаттер подумав, що це якось пов'язано з Бенджаміном Флексом. Випадково, він помилився. Отже, нам потрібна така інформація, що вони собою являють, як вони пов'язані з наркотиком, як їх упіймати. На мить запала тиша. Вермішанк повільно зітхнув. У нього волого тремтіли губи, слизькі від крові й слини. Проте бранець ледь-ледь усміхнувся. Леміель гойднув пістолетом, підганяючи його. «Хе, глитай, Нетлі!» – зрештою видихнув Вермішанк. Він зглитнув і помасажував шию. «Що ж, правда ж вони дивовижні? Неймовірні істоти!» «Що вони таке?» – запитав Айзек. «Що ти маєш на увазі?» «В цьому, в очевидь, ти і сам розібрався. Вони хижаки». Майстерні надзвичайно розумні хижаки. Звідки вони? Хе. Вермішанк на мить замислився. Він підвів очі, коли Леміаль почав ліниво демонстративно цілитись йому в коліно. Науковець швидко продовжив: ми отримали личинку від торгівця на одному з найпівденніших уламків. Мабуть, коли їх доставили, ти й украв одну, але походять вони не звідти. Він подивився на Айзека так, наче його щось розвеселило. Якщо хочеш знати, зараз схиляються до теорії, що вони з розколотої землі. Що за хрінь ти мені впар. заволав Айзек, проте вермішанки його перебив. Я нічого тобі не впарю, придурку. Це справді гіпотеза, до якої схиляються більшість науковців. Теорія про розколоту землю стала значно популярнішою, відколи відкрили глитайнетель. Як вони гіпнотизують людей? Їхні крила з нестабільними вимірами і формами, оскільки вони існують на різних площинах, наповнені онірохроматофорами. Це барвоклітини, як у шкірі восьминога, чутливі до психічних резонанснів і підсвідомих послідовностей, та реагують на них. Вони підключаються до частоти снів, які... Е... Вирують під поверхнею розумової свідомості. Далі вони концентрують їх, витягують на поверхню, утримують. Як від цього захищають дзеркало? Гарне питання Айзеку, заговорив Вермішанк іншим тоном. Він усе більше і більше був схожий на викладача на семінарі. Навіть у такій ситуації, зрозумів Айзек, старий бюрократ не позбувся диктатичного інстинкту. Ми просто не знаємо. Ми проводили різноманітні досліди. З подвійними дзеркалами, потрійними і так далі. Не знаємо чому, але відображення нейтралізує ефект. Хоча формально видовище не змінюється, бо їхні крила і так дзеркально-симетричні. Але, і це дуже цікаво, якщо відобразити їх повторно, подивитися на них через два дзеркала, як у перископі, вони знову можуть загіпнотизувати. Хіба це не дивовижно? Усміхнувся Монтег'ю. Айзек замислився. Вермішанк поводився майже стривожено. Здавалось, він переймається, якби нічого не пропустити. Можливо, це все через непохитний авторитет пістолета Лемюель. «Я бачив, як одна з цих істот годується», – сказав Айзек. «Бачив, як вона...» З'їла чийсь мозок. Ха. Вермішанк схвально похитав головою. Неймовірно. Тобі пощастило, що ти тут. Ти не бачив, як вона з'їла чийсь мозок. Глитайнетлі не живуть цілком у нашому вимірі. Їхні харчові потреби задовольняються субстанціями, які ми виміряти не можемо. Хіба ти не розумієш, Айзеку? Вермішанк пильно на нього подивився, як учитель, що намагався навести впертого учня на правильну думку. У нього в очах знову з'явилась тривога. Знаю, що в біології ти не мастак, але це такий елегантний механізм, що я думав, ти його зрозумієш. Вони витягують сни на поверхню своїми крилами, заповнюють свідомість, зривають дамби з прихованих думок. Соромливих мрій, турбот, радощів, снів. Він спинився, оперся об спинку стільця, зібрався. А тоді, коли свідомість підготовлена, соковита, вони висмоктують з неї все, дочиста. Їхній нектар – підсвідомість Айзеку, хіба ти не розумієш? Тому вони годуються лише розумними істотами, а не котами чи собаками. Вони п'ють особливе варево, що виникає з мислення, здатного до саморефлексії, коли складаються інстинкти, потреби, бажання й інтуїція. І ми розмірковуємо про наші думки, а тоді розмірковуємо про це міркування і так нескінченно. Вермішанк говорив стишеним голосом. Наші думки переброджують, як найчистіший алкоголь. Це й п'ють, глитай Нетлі Айзеку. Не м'ясо, яке собі плещиться в мізках, а вишукане вино самої розумності і свідомості. Підсвідомість. Сни. Повисла тиша. Ідея була шокуюча. Здавалося, від самої думки у всіх памерочилось у голові. Здавалося, Вермішанк майже насолоджувався тим, Яке враження на всіх справили його відкровення. Всі здригнулися, почувши брязкіт. Це був просто конструкт, який саме пилососив сміття біля Девідого столу. Він спробував витрусити совок у резервуар, але трохи промахнувся і розсипав міст. Йому довелося збирати шматочки зібраного паперу, розкидані навколо. «І... чорт забирай, ну звісно ж», – видихнув Айзек. Ось що таке нічні жахи. Вони... Це наче доброго. Наче, не знаю, там, заяче лайно, яке підживлює рослини, якими потім годуються зайці. Це маленький ланцюжок, маленька екосистема. Ха, десь так, сказав Вермішанк. Нарешті і ти почав думати. Випорожнення глита нетель не можна побачити, чи вловити їхній запах. Але їх можна відчути у снах. Вони підживлюють сни, змушують їх закипати. А тоді глитайнетлі цими снами годуються. Ідеальний цикл. «Звідки ти це знаєш, свинюко?» – видихнула Дерхан. «Скільки ти вже працюєш з цими монстрами?» Глитайнетлі дуже рідкісні. До того ж, державна таємниця. Тому ми так зраділи нашому маленькому виводку. У нас був один екземпляр, що вже помирав. А тоді ми отримали чотири нові личинки. Звісно, ще одна була в Айзека. Та перша нетля, що прогодувала наших маленьких гусениць, здохла. Ми розглядали варіант відкрити кокон іншої в процесі зміни. Це б її вбило, але дало би нам безцінну інформацію про її метаморфічний стан. Однак, перш ніж ми прийняли остаточне рішення, на жаль, – він зітхнув, – ми мусили продати всіх чотирьох. Це був завеликий ризик. Пішли чутки, що наше дослідження займало забагато часу. Що через те, що ми не могли проконтролювати екземпляри, наші… Ем, спонсори нервували. Фінансування припинили, і нашому відділу довелося швидко виплатити борги. Зважаючи на провал проекту. «І в чому полягав проект? Прошипів Айзек. «У зброї? В тортурах?» «Я тебе прошу, Айзеку», Спокійно сказав Вермішанк. «Гляньте, ну, які ми високоморальні. Якби ти не вкрав одну з них, Вона б ніколи не втекла І не звільнила своїх товаришів. Ти ж розумієш, що, ймовірно, Так усе і трапилось. І подумай, Скількох смертей безвинних людей ми могли б уникнути?» Айзек ошелешено на нього витріщився. «Ах ти ж сука!» – заволав він, схоплюючись на ноги. Ще мить і кинувся б на вермішанка, якби не заговорив Лемюель. «Айзеку!» – сказав він, і Айзек побачив, що пістолет Лемюеля був спрямований на нього. «Вермішанк дуже слухняно поводиться, а нам ще чимало треба дізнатися». «Правильно!» Айзек пильно на нього подивився, кивнув і сів. «А чого це ти такий слухняний, вермішанку?» – запитав Леміаль, дивлячись на того. Вермішанк знизав плечима. «Мене не тішить думка про біль. До того ж, боюся розчарувати. Вам від цього все одно жодної користі. Ви не зможете їх упіймати. Ви не зможете втекти від варти. Навіщо ж мені мовчати?» Він самовдоволено огидно всміхнувся. І все ж у нього бігали очі, на верхній губі зібрався піт. Глибоко в горлі засіла тривожна нота. «О боги!» – подумав Айзек, шокований від раптового усвідомлення. Він сів рівно і витріщився на вермішанка. «Справа не лише в цьому. Він... Він нам все розповідає, бо боїться». Він не думає, що уряд зможе їх упіймати. І він боїться. Він хоче, щоб нам усе вдалося. Айзек хотів поглузувати з вермішанка, похизуватися тим, що розкусив його слабкість, покарати його за всі його злодіяння, але вирішив не ризикувати. Якби Айзек підійшов до цього прямолінійно, показав, що розуміє, чого боїться вермішанк, навіть якщо той сам цього ще не втямив. Той поганець міг перестати з ними співпрацювати, просто на зло. Якщо Вермішанку потрібно було думати, що його молитимуть про допомогу, Айзек йому це дозволить. «Що таке сон трута?» – запитав Айзек. «Сон трута?» – Вермішанк посміхнувся. І Айзек згадав, коли востаннє ставив Вермішанку це запитання. А той вдавав огиду, відмовившись навіть вимовляти таке жахливе слово. Зараз у нього з цим проблем не було. Ха! Сон трута – харч для немовлят. Нею нетлі годують свій молодняк. Вони виділяють її увесь час, але коли піклуються про малечу – в більших кількостях. Нетлі не такі, як інші види метеликів. Вони дуже турботливі. Ретельно висиджують яйця, а новонароджених гусеничок вигодовують груддю. Малеча може прогодувати себе тільки з настанням зрілості, коли вилупиться з лялечки. Дерхан його перебила. «Ти хочеш сказати, що сантрута це молоко глитайнетель?» Саме так. Гусені ще не здатні перетравити чисту психічну їжу. Вона має вбиратися в квазі-фізичній формі. Рідина, що виділяють нетлі, сповнена дистильованих снів. І тому їх купив якийсь сраний наркобарон? Хто це був? Дерхан стисла губи. Уявлення не маю. Я лише запропонував угоду. Мені було нецікаво, хто з претендентів виграв. За нетлями потрібен ретельний догляд. Про них треба постійно піклуватися. Доїти. Як корів. Їх можна обдурити, якщо знати свою справу. Щоб вони виділяли молоко, не народжуючи личинок. А саме молоко, звісно, потрібно обробляти. Ні людина, ні жодна інша розумна істота не може пити його в чистому вигляді. Мозок би відразу вибухнув. Тож, розробили так звану сонтруту, яка оброблена і змішана з іншими субстанціями. Що, до речі, означає, що з тієї гусені, котру ти Айзеку виростив, яку, припускають, і годував сонтрутою, виросла не цілком здорова нетля. Це, наче, годувати людське немовля молоком, змішаним з великою кількістю тирси й болотної води. «Звідки ти все це знаєш?» – просичала Дерхан. Вермішанк мовчки на неї подивився. «Звідки ти знаєш, скільки дзеркал потрібно, щоб себе обезпечити? Звідки ти знаєш, що вони перетворюють свідомості, котрі висмоктують, на це молоко? Скількох людей ти їм згодував?» Вермішанк міцно стулив губи. Трохи обурений. Я науковець, я використовую засоби, що маю в своєму розпорядженні. Злочинців іноді засуджують до смерті. Те, як вони помруть, не уточнюється. Ти свинюка, люто прошепіла жінка. А що з усіма тими людьми, які годують їх для наркодилерів, щоб виготовляти наркотик? продовжила вона, однак Айзик її перебив. Вермішанку, тихо сказав він, дивлячись на опонента. Як повернути їхні свідомості? Ті, що вже забрано? Повернути? Вермішанк здавався щиро враженим. Е-е, він похитав головою і насупився. Це неможливо. Не бреши мені, вигукнув Айзек, думаючи про лубламая. Їх випито!» – Просичав Вермішанк. Наразі у кімнаті запала тиша. Допитуваний замовк. «Їх випито», – повторив він. «Їхні думки забрали. Їхні сни, свідомі і несвідомі, згоріли у шлунках нетель і витекли, щоб прогодувати личинок. Ти пробував сонтруту Айзеку? Хтось іще?» Йому ніхто не відповів. «Айзек, так точно ні». Якщо пробували, то ви їх побачили у вісні. Жертв. Здобач. До вас у шлунок потрапили метаболізовані свідомості. І ви їх побачили у вісні. Рятувати вже нічого. Повертати нічого. Айзек був у цілковитому відчаї. Заберіть його тіло, подумав він. Джабери, не будь жорстоким. Не залишай мене з цією сраною оболонкою який я не можу дати вмерти, яка вже нічого не означає. «Як убити, глитайнетель? Нетель!» – прошепів він. Вермішанк повільно посміхнувся і відповів. «Це неможливо». «Не жени! Усе живе може вмерти!» «Ти мене неправильно зрозумів. Якщо йдеться про абстрактну концепцію, звісно, вони можуть померти. А отже, теоретично їх можна вбити». Але ви не зможете їх убити. Вони живуть у кількох вимірах, як я вже казав. Тому кулі, вогонь і таке інше їх ранять лише в одному з них. Вам потрібно було б поцілити в істоту у кількох вимірах водночас, або заподіяти надзвичайної шкоди в нашому. А вони не дадуть вам такої можливості. Розумієте? Поміркуймо в іншому напрямку сказав Айзек. Він бив себе по скронях основою долонь. А як щодо біологічного контролю? Хижаки? Їх немає. Вони – завершальна ланка свого харчового ланцюга. Ми більш-менш упевнені, що там, звідки вони походять, є тварини, здатні їх убити. Але тут нікого немає. І в радіусі тисяч кілометрів теж. В будь-якому разі, якщо ми маємо рацію, привезти таких хижаків означало би покінчити з новим коробузоном ще швидше. Заради Джабера, видихнув Айзек, без хижаків чи суперників, з величезним запасом їжі, свіжої і постійно відновлюваної, їх неможливо буде зупинити. І це, невпевнено прошепотів Вермішанк навіть не думаючи, що станеться, якщо вони... Розумієте, вони ще молоді, вони не цілком зрілі. Однак скоро ночі стануть спекотнішими. Треба подумати, що може статися, коли вони почнуть розмножуватися. Здавалося, кімната застигла. Вермішанк знову спробував опанувати себе. Однак Айзек побачив у нього на обличчі примітивний страх. Науковець був нажахний він знав, що поставлено на карту. Трохи збоку крутився конструкт шипів і брискотів, здавалось, із нього висипається пил і брут, залишаючись на тій незрозумілій траєкторії, якою той віз свій резервуар для сміття. Знову зламався, подумав Айзек, однак за мить переключився на вермішанка. «Коли вони почнуть розмножуватися?» – просичав він. Вермішанк злизав під із верхньої губи. «Мені казали, що вони гермафродити. Ми ніколи не спостерігали, як вони паруються, і не бачили, як вони відкладають яйця. Нам відомо лише те, що нам розповіли. У них починається тічка в другій половині літа. Один із них починає нестися». «Десь в зінні чи октуарії?» «Зазвичай. Зазвичай так». «Ну ж, бо, має бути щось, що ми можемо зробити», – вигукнув Айзек. «Не кажи мені, що Радгатер нічого не придумав». «Зі мною такою інформацією не діляться. Тобто, звісно, я знаю, що в них є плани. Це зрозуміло. Але я не можу сказати, що це за плани». «Я...» – Вермішанк завагався. «Що?» Вигукнув Айзек. Я чув, що вони звернулися до демонів. Ніхто в кімнаті не зронив ані слова. Вермішанк зглитнув і продовжив. Однак їм відмовилися допомагати. Навіть за найбільші хабарі. Чому? Прошепотіла Дерхан. Бо демони боялися. Вермішанко близав губи. Страх, що він намагався приховати, проявився знову. Розумієте, вони боялися, бо попри всю їхню могутність і саму їхню природу, вони мислять так, як ми. Вони – розумні істоти, наділені свідомістю. Отже, для глитайнетель вони виходить здобич. Ніхто в кімнаті не рухався. Лемель опустив пістолет, але Вермішанк не мав наміру втікати, заглибившись у свої страдницькі роздуми. Що нам робити? сказав Айзек. Його голос злегка тремтів. Конструкт заскрипів ще гучніше. Він на мить обернувся навколо центрального колеса. Його руки очисники витяглися і з бряскотом волочилися підлогою в ритмі стакато. Дерхан подивилася на нього, а за нею Айзек, Девід та інші. Я не можу думати, коли тут крутиться ця довбана штука. люто вигукнув Айзек. Він попрямував до конструкта, вже готовий вимістити на ньому своє безсилля і страх. Коли чоловік підійшов, конструкт повернувся, дивлячись на нього своєю скляною райдушкою, і простягнув до нього дві основні руки, в одній з яких був клаптик паперу. Робот дивовижно нагадував людину з простягнутими руками. Айзек моргнув і підійшов ближче. Права рука конструкта тикала підлогою по сміттю і пилюці що він порозкидав, мов, який дурник. Він усе смикався і смикався донизу, б'ючи по дерев'яних дошках. Його ліва кінцівка, що закінчувалася мітлою, викинулася, загороджуючи Айзеку дорогу, і помахала, на його цілковитий шок, щоб привернути увагу господаря. А тоді права кінцівка, якою він збирав сміття, знову сіпнулася донизу, вказуючи на підлогу. На пил, у якому, було нашкрабане повідомлення. Гострий кінчик сміттязбирач пройшовся по пилу, аж подрапав саму деревину. Слова, написані серед сміття, були нерівні і непевні, але цілком читабельні. Тебе зрадили. Айзек, заціпанівши, витрішився на конструкта. Той помахав йому своїм сміттязбирачем, на якому трепотів папірчик. Інші ще не прочитали, що було написано на підлозі. Але з Айзекового обличчя і незвичайної поведінки конструкта вони здогадалися, що відбувалося щось дивне. Вони стояли і з цікавістю спостерігали, що ж станеться. «У чому справа, Айзеку?» – запитала Дерхан. «Я… я не знаю», – пробурмотів він. Конструкт видавався схвильованим, по черзі то стукаючи по повідомленню на підлозі то махаючи папірчиком на своєму шипі. Айзек потягнувся за роззявивши рота, і Її конструкт припинив рухати рукою. Айзек обережно зняв із нею пожмаканий папірець. Коли він його вирівняв, Девід раптом нажахано скочив з місця. Він кинувся через усю кімнату. «Айзеку!» – вигукнув він. «Чекай!» Проте Айзек уже розгорнув папірець вже шоковано витріщився на те, що там було написано. У нього вже відкрився рот. Таким величезним було відкриття. Однак він не встиг нічого крикнути, бо в гру вступив вермішанк. Леміль так захопився дивною сценою з конструктом, що відволікся від своєї здобичі. А вермішанк це помітив. Усі пильно стежили, як Айзек займається сміттям, що йому дав конструкт. Бранець скочив зі стільця і кинувся до дверей. Він забув, що ті були замкнені. Коли науковець потягнув їх, а вони не відчинилися, горе втікач зойкнув у негідній паніці. У нього за спиною Девід відійшов від Айзека і заткував у напрямку вермішанка до дверей. Айзек повернувся до них, все ще стискаючи папірчик. Він з божевільною ненавистю дивився на них обох. Лемель, усвідомивши свою помилку, вже наставляв пістолет на Вермішанка, коли Айзек загрозливо посунув добранця, перекриваючи собою лінію вогню. «Айзеку!» – вигукнув Лемюль. «Рухайся!» Вермішанк побачив, що Дерхан скочила на ноги, що Девід намагався забратися геть від Айзека, що чоловік у капторі в іншому куті стояв у навдивовижу хижій позі, широко розставивши ноги. За кремезною постаттю Айзека Вермішанку не було видно Лемюель. Айзек переводив погляд то на Вермішанка, то знов на Девіда. Він помахав папірцем. Айзеку знову заволав Лемюель. Зійди нахрін з дороги! Проте Айзек був такий розлючений, що нічого не чув і не міг сказати. Всі кричали. Хтось вимагав пояснити, що було на листочку. Хтось просив дати змогу вистрілити. Хтось аж гарчав від злості, а хтось голосив, як великий птах. Здавалось, Айзек розмірковує кинутися на Девіда чи на Вермішанка. Девід історично благав Айзека, щоб той його вислухав. Після останнього відчайдушного ревка, від якої двері все ж не відчинилися, Вермішанка розвернувся і приготувався до самозахисту. Адже він був високопрофесійним біотавматургом, він прибурмотів заклинання і напружив невидимі окультні м'язи, що розвинулись у нього на руках. Науковець зачерпнув містичну енергію, що підкреслила вене на зап'ястку, і від якої сіпалась і розтягувалася шкіра. Айзекова сорочка була наполовину розстібнута, і Вермішанк просунув праву руку крізь незахищену плоть нижче Айзекової шиї. Айзек заволав від люті й болю, коли тканини його тіла Піддались, наче густа глина. Вони стали пластичними у тренованих руках нападника. Вермішанк грубо розірвав неподатливу плоть. Він стискав і розтискав пальці навколо ребра. Айзек схопив зап'ясток Вермішанка. Обличчя скривилося. Він був сильніший, але не міг нічого зробити через біль. Поки вони боролися, Вермішанк кричав. «Відпусти!» – вигукнув він. Коли Тавматург нападав, у нього не було жодного плану. Це була реакція на страх, яка раптово вилилась у смертельну атаку. Він не міг зупинитися. Лише шукати, за що вхопитися в айзековій грудній клітці. А позад них Девід силкувався знайти ключ. Айзек не міг відтягти вермішанкові пальці від себе. А той не міг просунути їх глибше. Вони стояли похитуючись, тягнучи один одного. За ними тривала какофонія голосів. Лемель уже встав, копнув стілець з дороги і шукав хорошу точку для пострілу. Дерхан підбігла і ухопила вермішанка за руки. Але нажаханий чоловік обвив пальці навколо Айзекових кісток, і з кожним порухом Айзек кричав від болю. З його шкіри струмувала кров. Вермішанк, Айзек і Дерхан боролися і вили заляпуючи кров'ю підлогу і борсучих у щирозубку, яка відразу кинулася втіки. Леміель потягнувся через Айзекове плече, щоб вистрелити. Проте Вермішанк повів Айзеком не гротескною лялькою-рукавичкою і вибив пістолет з руки Леміеля. Він упав на підлогу трохи віддалік, розсипаючи чорний порох. Леміель вилаявся і заходився шукати порохівницю. Раптом біля трійці, що незграбно боролась, з'явилась постать у плащі. Ягарик відкинув каптор. Вермішанк витріщився на його суворі круглі очі та відкрив рота від подиву, побачивши величне хиже пташина обличчя Гарути. Але перш ніж устиг щось сказати, Ягарик проштрикнув своїм безжальним загнутим дзьобом плоть його правої руки. Гаруда швидко та енергійно розірвав м'язи і сухожилля. Вермішанк скрикнув, коли його рука розквітла понівеченою плоттю і кров'ю. Він отсмикнув кінцівку, вийнявши її з тіла Айзека. Звільнена плоть чвакнула. Айзек завив в агонії і потер груди. Вони були слизькі від крові, а рвана рана зяяла нерівними краями. Дерхан стисла руки навколо вермішанкової шиї, поки той Тримався за криваві залишки своєї руки. Вона відкинула його від центру кімнати. Конструкт відкотився з дороги, і Вермішанк зашпортався та з криком упав, замащуючи підлогу. Лемюель знову наготував пістолет. Вермішанк побачив, як той цілиться і вже відкрив рота, щоб кричати і молити пощади. Він підняв угору криваву тремтливу руку в німому благанні, а потім заволав. Леміль спустив гачок. Почувся глухий тріск. Вибухнув гідкий порох. Волання вермішанка відразу ж припинилося. Куля влучила йому просто межі очі. Ідеально правильний постріл з достатньо близької відстані, щоб прошити жертві голову і рознести потилицю в боянні темної крові. Він упав на спину. Розтрощений череп ляпнувся на старі дошки. Часточки пороху крутились і поступово опадали. Труп Вермішанка сіпнувся. Айзек похилився на стіну і вилаявся. Він притиснув руку до грудей, наче намагаючись їх розгладити. Його зусилля виправити шкоду, що заподіяла рука Вермішанка, нічого не дали. Коли-неколи він різко скрикував від болю. «Прокляття!» Сплюнув Айзек з огидою дивлячись на тіло вермішанка. Леміль розслабив руку з пістолетом. Дерхан тремтіла. Ягарек, знову прихований каптуром, відійшов і мовчки спостерігав. Ніхто не вимовив ані слова. Убивство вермішанка тягарем повисло над кімнатою. Відчувався дискомфорт, шок, але жодних звинувачень. Нікому не хотілося бачити його живим. «Ягу, друже!» – зрештою видушив Айзек. «Я твій боржник!» Гаруда ніяк не відреагував. «Треба треба забрати це звідси!» – тривожно зауважила Дерхан, копнувши труп вермішанка. «Його скоро шукатимуть!» «Це найменша з наших проблем!» – відповів Айзек. Він простягнув праву руку. В ній усе ще був папірець, якого взяв у конструкта. Тепер закривавлений. Де він утік», – прокоментував Айзек, указавши рукою на відімкнені двері. Він роззирнувся. «І щирозубку забрав», – додав поранений, скривившись. Він кинув листочок Дархан. Поки вона його розгортала, Айзек пішов до конструкта, що походжав туди-сюди. Дархан прочитала записку. На обличчі застигла гримаса огиди і люті. Вона підняла папірець так, щоб Лемюель теж міг його прочитати. За мить Ягарик теж підійшов і почав читати через плече Лемюеля з-під свого катура. Сирачине, в продовженні нашої зустрічі, додаю оплату і інструкції. Дер Грімнебуліна та його спільників буде притягнуто до відповідальності в цепницю. восьма татія. Варта затримає його на місці проживання о дев'ятій годині вечора. Ваше завдання – забезпечити, щоб з шостої години вечора в приміщенні був присутній сам Дер Грімнебулін та всі, хто з ним працює. Щоб не потрапити під підозру, ви будете присутні під час облави. Наші агенти бачили ваші геліотипії. Також вам потрібно вдягтися в червоне. «Наші офіцери зроблять усе можливе, щоб уникнути випадкових жертв. Однак гарантувати це неможливо. Тому подбайте, аби вас було легко ідентифікувати». Підпис Саллі. Лемель підняв очі. «Це сьогодні», – сказав він і знову моргнув. «Цепниця сьогодні. Вони наближаються».